شاہ سب رحمه اللہ تعالی تذکرات ملعیسہ فلکولا ملعیسہ فلکل قد پیدائش او داغی کارونا داغی په بیان کې دا ذکر کول چې ملائئ سافل دنیا کې اکثر چې ملائئ اعلى څه کوول غواړي په زريا د ملائئ سافل باندې کوي ملائئ اعلى القاوي الها موكي ملائئ سافلتا او ملائئ سافل دغه مطابق په انسانانو او غستلی غستري انسانانو ته توجه کی او کده حیوانات او ناغهکار غستري نو د حیواناتو نو کې کاغر تکوین سره تعلق لري او کده تشریح سره سره لري تعلق لري په وسیله دې دنیا د تنظیم برابرولو سرهینو په مخ کې مثال ذکر کو چې کاری میا نسی د زنه بیان په زړه کې مل اسافل چی چې زيجه الله ورشي او د زنه په زړه کې داوا چی دی چې الله مزه او دا د مل اسافل کارکرده غوي دا یو خبره په قابلیت غور وکړه شاته چې دا کوم خبره دا کوم کارونه مل اسافل کوي او دې ته دا پته نشته چې دا, دا, دا, دا, دا, دا مونږ ولې کو دا موږ غوولې کوو دا ولې پتا وته نشته په داسې چاليږي لکه د ماشين پرزې جیسه کیږي چاليږي بزا د مزاج د قشانت جوړ دي چې کومه خبره دو برنکیږي بس هغه قبلې او هغه شانت رواني دا غینه تعبیرو کو په تاثیر دفائل او پستداد د قابل باندې په تاثیر ته چا باندې فایل باندې او پستداد قابل باندې داسې ومی د هر استاد شاگردان یو شانتی نه چې د ټولو استادانو او شاګردانو سوي یو شانتی وي د زنو استادانو کم چې کمنو شاگردان یو شانتی د زنو هغه بل شانتی دا فرق د تاثیر د فاعل لهکای وای مرنا بول کلام آزاد رحم الله تعالی چو تدب عم د قران کریم درس کو او مرنا ابید الله سیدی رحم الله تعالی چو نو د پهندستان کې د قران کریم سره کو درس کو هم عصر نو مورن ازات سبب شپګ میاشتي صرف فاتحه ویلا شپګ میاشتي کی به صرف سويلا فاتحه ویلا او ابو القداو سنديره محلا الله تعالی چې ماغه په شپګ میاشتي کې مکمل قران خلاصو تا درس شي سنگي کنه زمونږه ۱۳ غړي دو څلور غړي درس په درزه کې شپګ میاشتي کې به مکمل قران څخه خلاصو خو ایکم انخلاب با چه دا سندی به شاگردانو که اونو آغا انخلاب با دا آزاد پا شاگردانو که نو یاگر چه تفسیر دا قرآن مجید بچه زیاد که آزاد سه بزیاد که خو انخلاب با دا سندی به شاگردانو که زیاد که دا غشانده چه کمدنو سڑهو گوری دا شهر القرآن نحمه الله تعالی شاگردانو تن دا غوق که نور علماء اون مولا کدانه چه نور علماء پا کنو تاثیر د تحصیل ده فائل سوی فرخ و دوی مدعوی چه استعداد ده قابل منو یو استاز ټول شاگردان یو شانتی منی استاز یوی شاگردان ڈیری و ټول شاگردان یو شان نوی انزل من السماء امان فسالت او دیتون بی قدر ایها نو استعداد ده قابل بدلی سوک ته خبری تزین ورسی چا طول سبق چی ویلی شی پرس کسل سبق ویلی شی یا به یو تعطالب یا دو طالبانی چې ست وړه خبرې بیا یا ک پورره په پورې ای ې دوي او ځنو نیم ته ځای ورس د ځ د در می ې ته ځای و رس صرف لفظی ترجمه ته ین شو شي فورشي او دا دا شنګې مل علاو ثر دی او دا چې کمو قابلین دي او چې د سومره استده دي او دومره چې کم دلا د طرف نهسوشي الحام شي اللحامدي کې قبول کې. او د غې مطابق کار دی کوي نور دی په دی باې نه پوهږي چې زمونږله مقصد سر د مونږ سه کو دا کار ان غیر ارادی او غیر اختیای دا کار س کوي کو خبره باې پوه شوی که نه دا د مله استافلو د انسانانو د کارونو فرقته اشاره کې خو پوه کو هم نه رستتو بکه دا خبره راي چې مله اضاف هم بله کارونه ک غیر مواب شته او انسان چې کو نه غه ساب او عقااب د فرق پولوتو راوللی موبزم لا اسافل دمروي دي دغه کارونه سکه کی مثال ذکر جا شی. دنیا کی چې کله د دوو ډلو جګاړه شي په دنیا کې به د دوو ډلو سشي جګاړه شي نو د یو ډلې په ذهن کې وو غورځي چې تخته دا ملای اسافل کار دي ولی نش تساول کی په قلوب الذین کفروا رب فدا دغه ملای اسافل په ذریعہ کوي کنه او زنه چې کمندونو د زنو په زين کې وو ګرځي شجاعت فثبتوا الذین آمنوا فثبتوا الذین آمنوا اذ يحرب ربک الى الملائکه اني معكم فثبتوا الذین آمنوا نو مؤمنانو په ځړکه دی یویډلې په ځړکه او خل چې دکمه ډلې غالب قول زتا ثابتږي دکمه ډلې غالب قول چې ملائئه اعلی کې د حکمت مطابقې د حکمت شوی مطابققی او د اکې زړه کې چې کمونه شوجهاتو غورځئ او چې د کوی ډلی غالی به کول مخصودو نووي او د حکمت مطابق کو نووي د هغې پهړه کې چې کمونونه شوبه او بی او غورځئ هغ ته و چې تخته لکه دا ضرروونه د چې کمه ډله غالیب به ک یا غ د مورانې خو د حکمت مطابق کله حکمت په دی کوي چې مومن مغلوب ملووب شي ممن د شي ملووب شي حکمت په په کې کله حکمت په دی کوي چې مومن دې شي غالی شي نو دا دا کار چې کمونو غی کوي دا رنګ دی یو کس کومه طاقت او غرزي چې لکه ډله مقابله کوي نشي دی د عادت مطابق عام تور عادت شي نو یو کس کومه کسانو مقابله کوي نشي کومه لې اسافل بظریه باندې دا غیر تاعید وسره شي نو ملای اسافل بظریه باندې جعفر طیار رضی الله تعالی نو لا دغه لاړو پخې لیبان یوازې حمله وکړه هغه یو ترور کو او ټول د ناراضه مشو ویارځه بهر حمله وکړه د بیا را کې وسکو نه کلی چې کم سردار وګو ته شرمېږي نه تاسو چې تاسو یو کسته پارلیمنت راجم کړل چې د بیا را کې وسکو هغه د چب شغه یو کسته هغه کې د زور او نزيات زور دی زور او نزيات زور دی پکره وداند مل اسافل تاییدی او ال د مل اعلان او الهام شوي دا ټول د تا جوړې لکه خبر اده سي چې انسان کې ملکی صفت قوي شي لګغنه زه د تنظیم به لټي کیږي وروبما تقاتلت تقاتلت فجاءت الملائکه تزين في قلوب هذه شجاعه نراشي د ق فرشتي چې خاصته کې په زړونو د دې یوړل کې بهادرۍ او صبراته ب احادیث و خیالات په ساده طریقه باندې دا خبره ورته وا پلانکی سپ غره خالد ابن ولید یو کس مقابله غ دوره کسان مقابله کړو دا کسی و ته ځهن د سکی راولي دا دا خبره و ته سکی راولي او غره پلانکی چې دا چل کړو په یو وخت د زورو لخرو سره کړو مقابل ته تخت تاسو خډیر شی څنګه تختې په بداسه طریقه به با بادري سکی ب ا احادیث يقتزيها <تصفيق> المقام وزن خيالات وباني يقتزيها المقام چې مقام سکه وتلهم حيل الغلبة ار دې بزرونو کې د غلبي چلونه واچي ورته په داسې الطريقه حمله وکي نو بس کامیاب بشي نو دا چل ورته سو کوي فرشتي الهام ورته دی خلکو ل بزرونو کې ما پرونو غوږه غن توجو ته سکه وکی دا مل اسافل لغزړو دسوکی توجه کی دا مل اسافل نا غخبر یغی ته منتقل شي لګدات بلوټوت په ذریعہ کوتو اکه د سی پی یا په ذریعہ وتوای کار څوته لکه دا غی ته سشي منتقل شي وتلهم هیل غلبته وتؤید فی الرمی واشباهه دا مستقل دغه فن دی او طریقه دا چې مقابل بل کزان ته څنګه راړی دا میډیا نه دا سمېډیا خلک راړې کنا چې دا داخله کو وړي دا, دا پالیسي والا چې لکه دا به داسې څنګه طریقے سره کو ما غيې د خبرو په ذریبه باندې سکی ووکی او ځنې د توجو په ذریبه باندې کوي دا باطل پیرانوم دا د چنونه کوي لکه توجه چې ګمنو مخامخ نی؟ اوی گور مخامخ پکېنی او وي بچماته وګوره مخامخ پکېنی لکه دا دا دا دا جادو ني لکه دا جادو ني دا د میسرې زم خپل اعمال لې پاګه طریقه باندې چې کمندونو مخامه خورډکینی داګه چې کمندونو سترګي په سترګو کې او داګه کې سری زړتا مخامخ کی او داګه په ذریعه چې کمندونو هغه توجو کوي لګه دا توجو می سری زمعامالې نو دان فرشتي دقه دا شانتی د انسانانو ته سوکي توجه کوي حق توجهو بذر یبانه چې کم اعمال کول غوړ نه کتنسکي صادر کی وتؤید فی رم و اشباهه اور دې تایید کوي کې او په گزار کې پهکانی شتلو کې په غشي شتلو کې په توې په ګزار کې ددڅ کوي تاید کې اوفی قوببي تلکه از دا د ح خیصال او په زونو دې بل ډله کې فغوببي یلکهه که نه په زونو د د بله ډله کې از دا د حاضې خیصال ددي خصال د مخکې خصلتونو چې ت شجهات صبات دد زت په کسه کې په غورځئ لغ الله امرن کاه مفعوله بزا ځله رب بل کار سر شي خوورشي یا چې فیصلهفیصله فیصل کې الله او کار د کېدو د وربما كان المترشح الى ما نفس انسانيه او تنعيمها فسعت الملائكه كل سعي وذهبت كل مذهب ممكن كلا نا كلا چې کم دنو دبرنه چې کم مترشح شوی وی وی له قناه ترشيح دبرنه کی سید اعلان الهام سکی کیګي دی ملائئ سافلته او ملائئ سافل به توجوج کم دنو قلوب د انسانانو ته يا د بهایم سکی او کی مدقه شانتی کله نه کله د بار نه چرغلې وی نو هغه د یو انسان در دول راغلې وی چې د انسان تر درس شي ورشي یا ریبل تر چې کومو تنعیم او خوشحالي شي ورشي فرشتي د لاند ملایسعفلو ول په دې کې کوشش کړي مهنت کړي چې د یو بدر دی کی څنګه د دولو خوشحالي کی څنګه بس هغه بدنی خو به چې کم د بر نه مترشح شي بس اګه طریقې سره کار تکي یو دنا سفایګې دردورسي هغه چې کمندنو ایکسیډنټو کې یاره پریوزي په اوچا ډاګه تو سسې پیښ شي او کالات چې کمندنو بل خوشالي بل طبي شي بل د مرگ وي هغه را جوړ شي بالکل بس شي نیښ شي وروبه ما کان او کلنا کله د برن راغله چې کمنو اعلان نفس انسانیت هغه دردول د نفس انسانی وی او تنعیمها فسعته الملائکه کل نکوشش کی دا ملع اصافل مکمل وظہبت کل مذہب ممکنن و بیزائی علائق آخرین دا بل ذکر قید د دا نفوس شیطانی چونکہ دا دنیا چکم دا دا جامع الازداد دا صحیح دا کنا مخیو قتل کنا شجاعت او جبن نے شجاعت او سو چھے hey دے جبن نے تنعیم او ایلام نے تنعیم او سا دے ایلام نے دارنګې د دا مچو مج... میاں چې کمونو بجال تراتله لوونه راتللی رات دا دنیا د تغره جامع الازداد دا خدای دغه چې دی فرشتي مل استافل علی فرشتي د کارونو کې خیر رزق داد دا او حکمت دلان دي دا دی او سد دلان دي حکمت دلان دي مل استافل لا کارونه او د دې مقابله کې به د دنیا کې شرم شته صحیح ده په دنیا کې څومشتری شرومشتری نو دلته نفوس شیطانیې دي د نفوس شیطانیې پیداېسته ده او کارې سره دي د دی دا عنصر چې دا عنصر یات دا سلور عناصر چې سلور عناصر د دی چې کوم تور بڑا فراوږي یو لطیف بخارو چې پاکو د معدنه او د غواشیود معدنه اغه بوخارو غ به خار کې واچ و شو روف رو توبه پاک ارواح پهې څ کولی شو واچ ی شو د هغ نه پیدا شو چې کمونه ماله سااف دویم ددي دنیا کې سړی و سیزونې سیزونه خاببیږي پو ونونه ب کوي وسه کوي ب کوي دارنګې او دغه چې کم ان دوان خټې خراببی کي بویڅ کوي کوي تماتر سشی خراب شي دک کشانتی دیعا ناسیرو چه کم باب ته او دا غد بخار ده دیکی چې خراب والی پیدا شي دا گنده شي سخاش شی دیعا سخاب چې چه ده او بلاس چه او بخار چې ده دا اغین اغین یو جسم سشی پیدا شي او پاگی کې واچه ولی شی روح خبیص روح سشی خبیص اغیطه ولی که نفوس شیطانیه څو ته شیطان یا دا هغه نفوذ شي یو کار په ست د ملایسه په باندې دی زه د چا دی ملایسه په باندې دی په حدیثو کې د دې تایید ده چې د بنی آدم لمطان بنی آدم ته دولي مرارəsi دونو نزول به د باندې کیږي یو د فرشتو تر اف دی یو د شیطان تر اف ده اما لمته الملائکه د فرشتو باب الوسوسه کې مشکات کې روایت دی تشاغج كمدنو فإعاد بالخير اغا واديد تشادي و عن الشر اود الشرن لريكولي اود الشياطين واغجدي اغا اغا ابعاد عن الخير دي. او اعاد بالشر يا نبي الاسلام دعيات كريم اولستو تشا الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفاشا والله يعيدكم مغفرتا منه فضلا نوو شيطانيه سروي او بل ملکی سی اثر وی یو انسان ته دو دا دواله متوجی کیږي نبی رسول الله می چرایو چا موندو د فرشتو دا فعلی الله فینها من الله فینها من الرحمن دې دې چې کومنه دا الله حمد وی داولت الله رب ال عزت فرشته مخرکرو دته د خیر الهامات سکي کی اون په دیو زړه ته د ابله الهاموم کیږي نابلم سی کیږي دا ترته کی د کار خیر ترغیب راځي بل طرف تا ده شر و ده سستیه ترغیب هم سکی که رازی دواره یو کې چون ده دنیا جامعه هل ازداد ده امتحانات تی بکی و بیضای اولای که آخرون ده مقابله کې نور دی اولو خفت و طیشن چه اغا خاونده خاوندان دی چه کم دنو ده بیقلائی چه اغایی که اقل کم ده یعنی چه کم اقل بکار دی اغا بکی نشتره و طیشنو د ت بس تخف قومهو جو تشتی؟ که نا؟ اگه مانا جوڑی داره چه کما قلیو گوانا خپل قام خبره بانی بگی که نا؟ اکا خفت تی دلتا حومکو کما قلتیات ہوئی وطویشن او ده تیزهی دی و افکار مزادت للخیل او داسې فکرونو خوندادی شغل صد چا دی ده خیر دی او جب حدوسهم تعفن بخارات زلمانیه دا طریقه د پیدایش دا اغی ذکر کئی او جب حدوثا هم لازم کرده چې کمدنو حدوثا هم پیدایش دا دا استشی لازم کرده تعفن بخارات اللطیفہ خراب غ بخارات الظلمانیو اغطور بخارات چکمو ظلمانیا نا اغی کی ام بیا ام خرابوال پیدا شو لکا سخاشو سو شو تعفن خراب دلداغ تا یلکی سخاکی دلداغ همو شیاطین لا يزالون يسعون في ازداد مساعي الملائكه فيه هميشه دی چې يسعون في ازداد مساعي الملائكه فيه چې کوشش کوي په زړه ده غسته کې چې ساعات الملائكه فيه چې کوشش کوي ملائکه چې کمونه بس کې پاغي کې والله اعلم